extra priser och passa på. Det här är serien som tar dig bakom prispressen och granskar en livsmedelsindustri som skruvats upp till max. Du lyssnar på Matens pris. Jag heter Daniel Öhman. Och jag heter Malin Olofsson. Nu sänker vi priset igen. Till exempel på lätta. Ost. Vi äter dubbelt så mycket som vi gjorde 1970. Grädde. Vi äter dubbelt så mycket som vi gjorde 1970. Och jag gillar ibland att bara köra. Bara så här. Yoghurt och fil. Vi äter mer än dubbelt så mycket som vi gjorde 1970. Riven ost. Ostina. Och tom, tom. Och så kött. 83 kilo per person år. 1950 var det 50. <skratt> och på <farukor. skratt> Det handlar om djuravel, av branschen kallad Guided Evolution, den styrda evolutionen. I det här programmet ska vi klänta på en dörr till mjölk- och köttproduktionens allra hemligaste kammare, där djuren formats till att leverera mer och mer för en lägre kostnad. Vi börjar med mjölken. Vi ska berätta om kussan som idag kan mjölka lika mycket som tre ko gjorde tillsammans för 60 år sedan. Och varför kon måste slaktas efter bara några år. Vi gör en resa bakåt i tiden. Till 1974. För det är då han föds. I USA. Sweet Haven Tradition. Ett svartvitt muskelberg. En riktig prakttjur. Med stadig blick och en bringa som skulle göra tjuren Ferdinand blå av avund. Sweethaven ska komma att bli far till tiotusentals kor runt om i världen. Det är han, Sweethaven, tillsammans med ett fåtal andra tjurar av samma kaliber som gjort våra svartvita mjölkkor till det de är idag. Världens mest effektiva mjölkmaskiner. Den här svartvita Holstein-rasen levererar. Varje ko i snitt nästan 10 000 liter mjölk per år. Men Swedhaven, som länge var känd i branschen som den stora ljuverförbättraren, bak på en hemlighet. För bland generna som han förde vidare till tiotusentals avkommer fanns en defekt. Ingen fara så länge hans avkommor inte paras med varandra. Men eftersom Swedhavens genor var väldigt eftertraktade så fanns de plötsligt överallt. Och avlarna tappade kontrollen. Där har det visat sig att i storleksordning 7-8% av avltyrorna i Danmark och samma i Holland, de faktiskt bär av den här defekten. Så den förekommer vidt utbredd, men i det skjulte. Nästan var tionde dansk och holländsk tjur bär idag på den här defekten brackispina-syndrom. Det berättar Jörgen Sten Agerholm, professor i veterinärproduktion på Köpenhamns universitet. Och även i Sverige är många av de svartvita holsteinarna drabbade. Men hur många, det vet man ännu inte. Problemet handlar om att kalvarna dör i magen på korna. De som föds ut är missbildade. förkortade överkroppar, ihopkrympt nacke och långa rangliga ben med förvridna fotleder. Inuti organ som inte fungerar. Vi tittar på bilderna när vi pratar med professor Jörgen Sten agerholm De här bakuspinnarkalven, det ligger faktiskt små elkalve. Som svartvita elkalvar. Det är otäckta att se på. Att den här genetiska defekten nu finns bland många k beror på en intensiv avel. Där de bästa tjurarna för hundratusentals avkommer. En lösning vore att använda många fler tjurar i aveln, men då skulle korna inte mjölka lika mycket. Och det gillar inte bönderna, säger Jörgen Sten Agerholm. Visst man avlar med fler tjur eller bruger fler tjurlinjer så är det ju något som vill visa sig eh, som en negativ produktion hos, hos bönderna. Så det är en balansgång, säger han. Hur mycket inavel man vill ha. En balansgång. Hur många turer man vill bruka, Hur mycket inavel man vill äva. Priset för mycket mjölk kan alltså bli kor som föder döda kalvar. Och fler upptäckter av förödande defekter är att vänta bland mjölkkorna på grund av den intensiva aven. Professor Jörgen Sten Agerholm igen. Där är välkomna defekter. Och det är defekter som vi inte har påvist ännu. Och som är ude i bestämmelsen. Mm. Det är den svartvita mjölkkun, Holsteinrasen, som har avlats hårdast. Och det är också hos dem man hittat flest defekter. Här i lagen är fest för vi får i år, ätare med fem gör öken. Kussen är romare, frängen går, ätare med fem gör öken. Svenska dricker idag över hundra liter mjölk om året och varannat glas kommer från en mjölkko av den svartvita Holstein-rasen. Sammanlagt 450 miljoner liter mjölk om året från de svartvita kussorna. För just de här korna mjölkar som sagt bra, bäst i världen. Men de hårt avlade korna mår inte bra. Mycket sämre än andra raser. De svartvita korna har fler dödfödda kalvar, drabbas av många fler sjukdomar. Fertiliteten är dålig och de drabbas av allvarliga djurinflammationer. Många av de här problemen beror på deras genetiska bakgrund, det säger professor Jörgen Stenagerholm. Agerholm. En, en rad av de problem kan ha en genetisk bakgrund. Men ändå väljer allt fler svenska bönder den svartvita svartvitakoden. Tabellerna visar ju att de mjölkar mer. Mm. Tyska Susanne Gura från Bonn är en av få forskare som inte jobbar på uppdrag av avelsindustrin men som ändå under lång tid följt det internationella avelsarbetet. Och hon säger att när det gäller korna så har man gått långt över gränsen. Om man tittar på en sån här k- det är en fruktansvärd syn säger Susanne Gura djuren är för stora och de lider av en massa infektioner men det är inget man talar högt om bland avelsföretagen säger hon So would you say that uh, Holstein is an example of breeding gone, gone wrong? Oh totally and only now uh, well I think since quite some time the breeders have understood this but they never really talk about it openly and... right den globala Q-aveln kontrolleras av några få internationella bolag specialiserade på artificiell insemination, alltså att leverera kyrksperma. De två stormakterna i branschen är USA och Holland. Och avelsföretagen samarbetar ofta med stora universitet. Som det här i Vasjöning i Holland. Vi träffar Johan von Arndonk. Han är chef för Djuravelscentret här. Vältalig och reflekterande. Rosa skjorta och kavaj. Trots alla hälsoproblem hos de kor som mjölkar mest tror han att man kan få ut ännu mer mjölk från dem. Varje år blir korna 1 procent bättre. Och ökningen kommer fortsätta, säger han. Vi har inte sett en limit. Det finns inga tecken. That the is down. Men korna slits hårt i mjölkfabriken. Efter knappt tre år i mjölkproduktionen sinar mjölken. De drabbas av olika sjukdomar och djuren blir inflammerade och slutar fungera. Kossorna går helt enkelt sönder och kasseras, skickas till slakt. En ko lever annars upp uppemot 20 år. Men det är inte bara ett problem för djuren som lider- utan innebär även ekonomiska svårigheter för bönderna, säger Johan von Arendon. En mjölkko är en investering och en ko som slaktas efter bara fem år har precis hunnit bli lönsam. Många kor dör innan bunden kännat in investeringen. Jag ser också att det finns en behov för att förändra. Så det betyder att jag också ser att det finns vissa sida som vi kanske vi har det finns saker som vi tidigare ignorerat och det finns ett behov av en förändring säger han. För att få bättre ekonomi gäller det att avla fram kor som lever längre utan att för den skull minska den dagliga produktionen säger Johan von Arndrunk. If we look at increasing the output per animal we will put more attention to longevity. How long calves in the herd? Ja, det handlar om ekonomi. Men Johan von Ärendonk pratar också gärna om djurens välfärd och hälsa. Det är minst lika viktigt som produktiviteten, säger han. Nu kommer vi in till uh, korna. Mm. Men några kvarter bort, i universitetets eget stall, experimenterar man för fullt. Som många på universitetet också. Fuktiga väggar och spjälor i golvet. Kalvar i aluminiumlådor. De små alltså kalvarna står väldigt snabba boxar. Det så plåtlådor. För. Och en ko med en gummipropp i magen. Här är en ko som har ett hål rakt in i magen i sidan. De fina orden om en bra djurvälfärd känns väldigt långt borta. Alltså det är ett hål rakt in i magen i kol. Här är det produktivitet som gäller. För ett annat sätt att minska kostnaderna är att få fram kor som ger mer mjölk på mindre eller billigare foder. Det är en fysselkål och det är en kål special för experiment med uh, uh, korn, uh, gräs eller koncentrater. Gummiproppen är stor som en mattallrik. Under ett hål rakt in i korn som man kan titta in i. Alltså nu öppnar den här gummiproppen som är i sidan på korn. Och... Nu ska han sköta den visa och vi, då kommer vi ut vad hon har i magen, en brun sörja Man kan sticka in hela näven rakt in i den här konen och han gör det nu också skötaren sticker in handen sen hela armen hela vägen in till axeln rakt in i kons magen N no, you take the food out. nu tar han ut maten ut ur magen ur kon rakt ut, sticker in handen och tar ut maten han tar ut handen den är full av en gräsgegga det som korsarna är. Does she really like this? No, no, it doesn't matter. It doesn't matter. Sometimes we we have an experiment that we get the whole stomach empty and we put it on a on a wheelchair over there and. Uh, Ibland tummer de hela magen berättar han. För forskarna på universitetet i Växjöning är det viktigt att veta hur man ska optimera kornas fodermvandlingsförmåga, så kan de också producera mer mjölk. Till en billigare det penning. She hon är har en kalv i magen också. Yeah. Och jag tycker att han ska normally, sluta driva med sin uh, hand I, I in i magen it. samtidigt när jag pratar. Jag tycker can, det är lite det. It, can... you, you, Känner du kalv? Är ah, han känner en kalv? Du känner? Kan. Ja. Awful, han har sin arm ända ner till axeln in i korn och nu känner han inte bara på maten och allt det är i magsäcken utan också på kalven som ligger där och han skattar gott. Och nu sätter han igen gummipropen så nu är det stängt i luckan på den här korn som står här bakom kalven. Du lyssnar på Matens Pris idag om den uppfinningsrika djuraven. Men korna, är inte det djur där aven gått längst? Ja, vi vet, det här programmet är rätt mastigt. Men hur som helst, på kyckling, gris och kalkon har man kommit mycket längre i aven. Djuren är ännu mer anpassade till köttproduktion. Och djurens gener är det allt färre och större företag som kontrollerar. Det är de här avelsföretagen som gjort mycket av de senaste 50 årens industrialisering av djurhållningen möjlig. Ett av de största Så, uh, företagen har sitt huvudkontor här i Holland. Also... Hendrix Genetics heter de. Störst mm. i världen på hönor som lägger bruna ägg. Tvåa på kalkoner och grisar. Fyra på kycklingar. Deras gener är spridda i miljontals djur runt om i världen. Mm. Gerard Albers är forsknings- och utvecklingschef på företaget. Han säger att den industriella aven även har betytt mycket för djurens hälsa. De kycklingar, kalkoner och grisar som de levererar till sina kunder- Bönderna är helt rena från smittsamma sjukdomar. Vi deliver uh seed stock to farmers or farming companies which is absolutely well it's not 100% clean it's not sterile but all the main diseases that are contagious and that spread within a flock or in en farm we don't have them. Han är stolt över vad bolaget åstadkommit. Dagens djur växer mycket snabbare, blir mycket större. Och När det gäller hönorna så lägger de idag fler ägg än någonsin. Det har gjort att äggen kostar idag en femtedel mot vad de gjorde för 50 år sedan enligt Albert. Men för hönorna börjar den biologiska gränsen närma sig because uh, egg laying is induced by light and uh, the whole reproductive system of the chicken uh response to light and uh, uh, And kan ju bara lägga ett ägg per dag. Det regleras av ljuset säger han. På 50 år har hönorna gått från 260 till 310 ägg per år. Och mer än 365 ägg kan de inte lägga. Eller? Yes, you could change the day length and uh, and then make uh, eight days in a week artificially. And then it's to have, uh, to have more eggs in a week than seven. Jo, det görs ju försök på att förlänga veckan till åtta dagar med hjälp av artificiellt ljus. Så inte ens antalet dagar i veckan sätter gränserna, alltså men but we also have to deal with people uh, so if you have to feed the chickens and uh, collect the eggs and uh, clean the house and whatever you have to do problemet är att vi också måste hantera människor det är svårt att hitta de som accepterar en vecka med åtta arbetsdagar säger Gerard Advers to take care of the chickens you also have to work an eight an uh, eight week an eight day week and of course that's not very practical Djuren kan bli mycket mer effektiva. We don't see a limit to that today. Men Albert är orolig för utvecklingen när det i Europa ställs krav på att djuren ska släppas ut ur stallarna, ut på fälten. När allt fler konsumenter vill se en annan djurhållning. Uh, you have more And Djuren blir sjuka och dör när de konfronteras med alla de bakterier och sjukdomar som finns utanför stallarnas skyddande väd. Det är ett steg bakåt det är inte effektivt, säger Gerard Albers. In, in, in terms of efficiency immediately when you turn to an outdoor system. Och forskningen ger honom delvis rätt. När hårt avlade rasor som idag hålls inne ska börja gå lösa då uppstår hälsoproblem. Svenska forskare som jämfört värphöns i burar och värphön som går fritt visar att de frigående hönorna var betydligt sjukare. Och Livsmedelsverkets slaktskadestatistik visar att ekologiska grisar har mer problem med sina ledor i benen än grisar som hålls inomhus i små boxar. Men kanske det inte är så enkelt. Kanske det inte är själva ute livet som gör djuren sjuka, utan det är sätt som de avlats på. precis. En guidad snabbtur här. Då. Ja. <laughs> Familjen Nordström i Vällinge har fått upp grisar sedan 70-talet. Alltså, när jag går här och ser grisar ute på fälten så tycker jag nästan det ser onaturligt ut, för jag har nästan aldrig sett grisar går så här på fält. De går ju fritt här i en hage. Mm. Och det känns nästan konstigt för mig. När de började var det stora problem- säger Rolf Axel Nordström. De här hundra små grisarna- när de växte till och började springa ute på fälten- själva hade lämnat sin mossa efter två månader. Så fick 30% hjärtinfarkt- och 15-20% bröt benen. Så de dog eller bröt benen? Ja, Ja, Alltså 30% dog och 15-20% bröt benen och blev därav. några kunde vi rädda. De flesta var tvungna att bli avlivade av veterinär. Grisarna som avlats till att stå inne på cementgolv för att snabbt växa till slaktmogen vikt var helt enkelt sköra för att ta utomhus. Därför att de hade och har fortfarande fel proportioner mellan muskulatur, skelett och hjärtlungkapacitet. Så Rolf Axel Nordström avlade sina egna grisar korsade en gammal lantras med vildsvin. Det målmedvetna avelsarbetet gav resultat. Hans grisar har i princip inga ledproblem alls- trots att de går ute hela livet. Jag har bara valt ut de friskaste, sundaste individerna. Jag har aldrig brytt mig om hur snabbt de har vuxit. Jag har aldrig brytt mig om hur högt köttprocent de har haft och så vidare. utan Jag har bara avlatt på att ha... Sunda, normala djur som kan utveckla sina naturliga beteenden där man har rätt proportioner mellan alla olika funktioner i djurkroppen. Det behöver alltså inte vara uppfödningsformen som är problemet utan kvaliteten på generna hos de djur man använder. Familjen Nordströmsgrisar växer inte speciellt snabbt men de är friska. Men många andra ekologiska grisproducenter som marknadsför sitt kött i organisationen krav har valt att använda sig av snabbväxande raser som ger ett billigare ekologiskt kött. Så får de också större problem med sjukdomar, enligt Livsmedelsverkets slaktskadestatistik. Och tillbaka i Holland, på ett av världens största avelsföretag, Henrik Genetics, erkänner forskningschefen Gerald Albers att deras djur inte är gjorda för att gå utomhus. På grisarna till exempel har de, precis som många andra företag, avlatt bort mycket av fettkappan som är till för att skydda djuren mot kyla och sjukdomar. The old-fashioned pigs had a layer of fat, so thick, and that's what you find in wild pigs, and it's for a good reason. Uh, of course no consumer today wants to have all this fat, so the fat layer of, of a pig is now like this. It's, a half. Mm. it's much less than half. Uh, that is okay if you keep them inside. When you go outside with är deta more vulnerable till extrema uh, weather Så so you have to delete with that. Så nyt som sort of a, uh, you know, a balance between, between us and, and the client. Vi har gjort fett snålt kött. Det gillar konsumenterna, säger han. Men grisarna blir då mer känsliga för väder och vind. Well, if you are going to keep them outside. Om bönderna ska börja ha djuren utomhus så måste vi ändra aven, säger Gerald Albers. oansenlig gård på holländska landsbygden tomt och kallt på den asfalterade gårdsplanen bara tre stora tegelbyggnader i rad utan fönster en svart dörr på längarnas gavlar inte ett spår av något djur men så öppnar kalkonfarmen Mr Koeman dörren till huset längst bort en gul pipande matta breder ut sig 30 000 små kalkonungar springer mot oss än så länge är det gott om plats i huset. Tio stycken kalkoner per kvadratmeter. Vi får titta en kort stund. Sen stänger komman snabbt dörren. Komman gillar enkla fåglar. easy bird. Vad är en enkel fågel undrar vi? An easy bird is you put it in a house and 21 weeks later you look, hey, he's big enough and you bring him till the slaughter. That's the the best bird en enkel fågel är en fågel man stoppar in i ett hus och efter 21 veckor går man in och så tittar man, hej, han är stor nog och så skickar man honom till slakteriet säger koman. Så so hur är din turkey? meat? Är det bra? Ja, real bra. <laughs> vi går vidare till det tredje huset. Vad som finns bakom den dörren vet vi ännu inget om. <skratt> I Sverige har kalkonkött blivit allt mer populärt de senaste åren. Inte minst som kalorisnålt smörgåspålägg. Det mesta av köttet importeras. Mm. Hendrix Genetics i Holland är världens näst största företag på kalkonavel med kunder i över 40 länder. Gerald Albers, forskningschefen, tycker att företaget lyckats mycket bra i aveln av kalkoner. Och att de skapat robusta djur som växer snabbt och kräver lite omvårdnad, precis som kunderna vill ha det. Less attention from the farmer for the individual animal. Och för att glädja konsumenterna har de avlat fram en tyngre fågel med stora bröstmuskler. Consumers want to buy breast meat of a turkey usually, and uh, um, so our selection process favors animals with with a higher percentage of breast meat. Men kalkonindustrin har också fått mycket kritik för att ha drivit aveln för långt. Kalkonerna är till exempel så sönderavlade att de inte kan para sig naturligt. Och i en rapport som Gerald Albert skrivit för den egna branschen framgår att det finns stora problem med dagens kalkonavel. Under rubriken Vägen till det biologiska taket läser vi om en fågel som tycks vara på väg att kollapsa under sin egen muskelmassa. Bland annat kan man lära sig det här. Att det inte finns några tvivel om att abnormaliteter i benen är mer vanliga i dagens snabbväxande kalkoner än de var tidigare. Att snabbväxande fåglar kräver mer syre än hjärtat orkar med, vilket kan leda till fler hjärtsjukdomar. Att ständig avel på snabb vikttillväxt har skapat en obalans så att immunsystemet och de inre organen riskerar att få för lite näring och att målet att minska fetthalten och öka muskelmassan kommer troligen påverka fertiliteten. Och när vi konfronterar Alberts med hans egen rapport erkänner han att det inte är helt lätt att avla fram större och mer snabbväxande kalkoner utan att skada deras hälsa. Men det här det är en utmaning som man gillar. Jag you är know, a och I Jag this, det, förstås. The over... vi är tillbaka hos komen uh, ta väg in till de stora kalkonerna. De som ska slaktas om en vecka. I farsund en tunna med döda fåglar. Sen öppnar han dörren in oh, 5 000 fåglar 20 kilo styck Trängs i ladan utan fönster halv fågel Per kvadratmeter Och det är stora fåglar Och ont om plats Det är tveksamt att de skulle kunna röra sig Om de ville Men koman tycker att de har det bra det är gott om plats. Ni skulle se om en vecka innan de skickas till slakt. Då står de så här, säger han, och pressar armarna mot sidorna och ställer sig på tå. Kalkonerna närmast dörren tittar på oss. Blicken är loj, uppgiven. De blir så här stillsamma den sista månaden innan slakt, berättar Koeman. And weeks around, no, that, de sista fyra veckorna slutar de springa men han skulle önska att fåglarna var mer robusta tåligare som det är nu får fåglarna ibland problem med benen och svaga fåglar dödas av de andra kalkonerna they legs is not straight or something and then i arm help make them kill vi uh, uh, De Vi tar farväl, tackar för titeln och sätter oss i bilen och åker därifrån. Allt vi sett. Resan vi gjort med matens pris. Det känns som att det blir allt svårare att äta. Något så enkelt som att gå till mataffären har blivit väldigt komplicerat. Varje val känns tungt. Vi har nu i fyra program visat på problemen med den internationella livsmedelsproduktionen. I nästa avsnitt, det sista i vår serie om matens pris, tittar vi på lösningarna. Hur vi ska äta och hur maten kan produceras. Vilket ansvar politikerna och företagen har- och hur mycket som ligger på oss konsumenter. Lyssna på söndag klockan 13.00 i p